Наговоривши в апарат, я зі спертим подихом натиснув кнопку «Грай». «Що це за голос? Хто це говорить?» Я аж вигукнув, бо мій голос звучав зовсім інакше, ніж я чув самого себе. Ще більше здивувався, коли навіть самому було важко зрозуміти власну англійську мову. А що мали казати англосакси? «Учися, дитино бо вчитися треба. Нагадав я самому собі і записався на середньошкільні вечірні курси англійської мови. Купував також лекції, записані на платівках. Але потрібна і робота. Не так робота, як гроші. Тож за знайомством дістав працю стрипера. Є різні стрипери. Є такі, котрівка бере за гроші, роздягаються майже наголо а я почав роздягати старі дерев'яні столи, шафи, стільці, тобто здирав з них полинялу фарбу в майстерні відновлювання меблів. Та ненадовго, коли я з нагоди познайомився з Омеляном Тарнавським, директором видавництва «Вільне слово», і він довідався, що я працював в українській трибуні і знаю бухгалтерію, і відразу найняв мене до адміністрації часопису. Омелян Якович Тарнавський, високий, кремизної будови, пластун за покликанням, розбудовував тоді видавництво «Вільне слово», яке перед тим називалося «Український робітник». Йому потрібен був працівник до адміністрації, а я, обидившись без роботи і маючи практику в такій галузі, легко дав себе вмовити. Українського робітника видавала організація «Український народний дім», що тоді широко розгорнула культурну і громадську діяльність. Український народний дім здобув собі приятеля журналіста в англомовному щоденнику «Телеграм», який нерідко присвячував цілі сторінки, часом навіть першу, статтям із життя української громади. Тарнавський перед війною, ще за влади Гітлера, закінчив економічні студії в Берлінському університеті мав нагоду стояти за два кроки від Гітлера в берлінській опері під час перерви. Що йому назавжди запам'яталося? Очі Гітлера, які були незвичайними і які неможливо було описати. На видавничому полі Тарнавський з'їв зуби. Він був директором видавництва Українського центрального комітету під час війни і підпорядковувався безпосередньо професорові Володимирові Кубійовичу. Два роки пропрацював я у вільному слові І можна було б про цей дворічний період написати кілька романів Бо ж герої були Тарнавський, мій бос Осип Бойко, видавець, бізнесмен і політичний діяч Канадської ліберальної партії Редактори Анатолій Курдидик і Василь Софронів-Левицький Працювала друкаркою пані Оля Маленчук яка мала славного чоловіка Романа, що більше займався і цікавився театром, аніж якоюсь працею. Він не був актором, але переклав модерну п'єсу Жанна Дарк з французької мови. П'єсу поставив театр заграва, і я з солідарності до пані Олі подивився цю модерну постановку. Багато що мусив додумувати, хоч знав більш-менш про що йдеться. Як на нещастя, до кінця не досидів, бо в одній сцені дуже серйозний, широкоплечий лицар везе на коні Жанну кудись у неясну далечінь. Ясна річ, на сцені не було коня. Навіть якби якимось чудом його й вивели на другий поверх до зали Українського національного об'єднання, то він, кінь, забрав би стільки місця на сцені, що акторам не було б де стати. Тому дотепний режисер посадив лицаря на крісло, а йому на коліно Жанну. Щоб представити їзду на коні галопом, лицар підкидав Жанну на коліні, як колись мене, малого хлопця, мій батько. Але Жанна не дитина, тому не так легко було йому її підкидати. Та до того ж, ще й вести з нею діалог лицарського кавалера. Усе переплелося, як нитки на мотовилі. Лицар Підкидав Жанну, щось вигукував, а Жанна дивилася на нього згори з видимим задоволенням, як на свого раба. Як не намагався уявити трагічну ситуацію драми, це мені не вдавалося. І я мусив вийти з зали, бо не міг втриматися від голосного сміху і міг би оскандалитися перед серйозними театрознавцями. Не менша життєва драма відбувалася і у вільному слові. Найголовнішим актором став Степан Росоха – невеликий назріст, але быстрий і спритний, яким може бути тільки закарпатець. За бізнесову зарадність і спритність закарпатців у Галичині називали «українськими жидами». І він відіграв певну роль під час короткого існування Карпатської України у 1938 році був обраний до Сейму і допомагав організувати Карпатську Січ. У Канаді він раніше працював управителем нового шляху у Вінніпезі. Вільне слово, як колись українська трибуна, заборгувало. Очевидно, це була чисто економічна ситуація, а не політика. Осип Бойко, як власник слова, вже не хотів до того бізнесу докладати кошти. Щоправда, були купці які купували видавництво, але так, щоб не купити. Одного ранку, коли ми прийшли на працю, за редакційним столом уже сидів Росоха. Так, ніби нічого не сталося, він усім сказав, що від сьогодні він тут редактор і видавець в одній особі. Спочатку ніхто не хотів вірити, але він сидів далі та щось завзято писав на друкарській машинці. Курдидик відразу заявив, що для них обох тут нема місця, і забрався, щоб більше не повернутися. Тарнавський кудись ходив, ще раз ще два прийшов до бюро, а потім теж зник на віки вічні. Пані Оля і я не знали, що робити. Думали навіть застрайкувати. Але що з такої комедії вийшло б?